22. Pozitív és negatív emberek Milyen emberek társaságát kerüljük, milyen emberek társaságát keressük. E tanulmány első fejezeteiben már kifejtettük, hogy senki sem lép be véletlenül az életünkbe, mert amit véletlennek érzékelünk, az részleges vakságunk következménye. Olyan mozzanat, amelynek előzményeit nem látjuk, tehát nem ismerjük fel logikáját, elkerülhetetlenségét és sorsunkat alakító szándékosságát. Bármilyen kellemetlen viszonylatunk támad környezetünk tagjaival, e viszonylat hívó jele bennünk hangzott el, sőt, mi adtuk meg alaphangját. Éppen ezért a mi feladatunk, hogy minden ilyen összefüggést feloldjunk. Ha már belekerültünk, akkor ez már a vizsgatételünk. Mivel azonban ezen a területen is, mint az élet bármely más síkján, a valódi karmaoldó, illetve elhárító módszer a profilaxis, amennyiben képesek vagyunk rá, itt is élhetünk a megelőzéssel. Mert értsük meg, az embernek joga van hozzá, hogy a dolgokat megkönnyítse, a bonyodalmakat elkerülje, vagy áthangolja. E kiváltság azonban, benső rang. Semmi mással nem lehet hozzájutni, mint a megismerés szellemi és erkölcsi erejével. Ez az élő erő annyit jelent, hogy van benső mértékünk, amellyel lemérhetjük, mi az, amit meg kell tennünk, és mi az, amire hiába vesztegetünk időt és energiát. Lemérhetjük, hol kezdődnek mulasztásaink, és hol végződik morális kötelességünk. Vannak esetek, amikor nyilvánvaló, hogy szitába öntünk nektárt. Vannak esetek, amikor megbocsátunk, teherviselésünk demoralizálja azt, akit felment és megkímél. A gyöngeségek kiszolgálása és alátámasztása épp úgy nem vezet jóra, mint az erőszakos áthangolási törekvés. Gyakran kell döntenünk, az elkülönítés gyógymódja mellett akkor, ha két egyéniség nívó különbsége áthidalhatatlanná válik. Két ilyen pólus együttállása oly nagy mértékben irritáló, hogy mindkét fél megbetegszik, lelki és szellemi értelemben elerőtlenedik tőle. A kötelezettségünk bárkivel szemben csak addig terjedhet, amíg hasznára lehetünk. Amint azonban legjobb szándékunk és igyekvésünk ellenére úgy látjuk, hogy éppen abba hajszoljuk bele, amitől megkímélni szeretnénk, hagyjuk magára, engedjük el. Kerüljük, mert valami rejtélyes, pszichokémiai folyamat mérget termelt ki közöttünk. A megismerés kétségtelenül szolgálatra kötelez, s a kozmikus morál alapja a szolidaritás. Minden erkölcsi megbetegedés elsodor ettől az alaptól, és minden gyógyulás közelebb visz hozzá. Feltétlenül rossz tehát az a módszer, amely egy harmóniátlan közelséggel robbanást idéz elő, erkölcsi hanyatlást okoz. A szolgálat nem riad vissza a ragálytól sem, de okosan védekezik ellene, nehogy ápolás közben maga az orvos is leprássá váljék. A negatív, lehúzó, korlátolt, Rosszindulatú emberek pszichikai ragályt árasztanak. Itt feladatunk arra szorítkozik, Ha környezetünkbe kerülnek, Hogy szóval, példával, Gondolat vagy érzéstartalom sugárzásával Gyógyszert kínáljunk nekik. Ha elfogadják, gyógyulni kezdenek. Ha nem fogadják el, Akkor csak az idő és elkülönítés segíthet rajtuk. De semmi esetre sem változtat álláspontjukon az, ha szoros közelségben velük mi is átitatódunk a fertőzéssel. Ha egy-egy terméketlen, negatív kötés szorosan ránk urkolódik, bontakozzunk ki belőle erőszak nélkül. Amennyiben felismerésünk és szándékunk helyes, akkor a viszonylat látszólag önmagától megszűnik. Leválik rólunk, mint begyúgyult sebről a száraz var. A módszer ez esetben annyiból áll, hogy engedjük el az illetőt békességgel. Adjuk fel neheztelésünket, keserűségünket, sérelmeinket, minden várakozásunkat és feltételünket. Ez az oldott barátságos békesség mai állapotának és fejlődési szükségleteinek világos felismeréséből fakad. Abból a bizonyosságból, hogy mellette ez idő szerint nem tehetünk semmit, Együttlétünk nem szövetség, hanem görcs. Ingerültséget termelő kényszer. Ez a gyulladás akkor enyhül meg, ha eltávolodunk egymástól. Ha sikerül önmagunkban létrehozni ezt az állapotot, vetítsük át társunk mély tudatába. Erősítsük meg abban, hogy adja fel ő is a feszült készenlétet. Pszichéje sokkal készséges fogadja majd el ezt az ajánlatot, Kitapintva bennünk is az enyhülést, mint racionális értelme, amely csak ingerei és elégedetlensége névtelen tartalmát öltözteti különféle fedőnevekbe. Azért fontos és tanácsos keresnünk a pozitív emberek társaságát, mert a zóna, amelyben élünk, gyakran szerencsétlen vámpírlények alvilága. A negatív emberek pszikai vámpírok. Minden élő felületre rátapadnak. Falánk csecsemő szájával szívják, amíg erő van benne, de a plusz, amelyet zsákmányolnak, nem válik tulajdonukká, hanem minden irányban nyitott lényükön át szétömlik belőlük. A pozitív emberek nem vérrel, hanem pszichikai, szellemi elixírrel táplálkoznak. Energiák akkumulálódnak bennük. Fölöslegeik vannak, amelyekből adni tudnak. A pozitív emberek a Föld erőforrásai. Bennük gyűlnek össze, és általuk keringenek azok az energiakészletek, amelyek megtartják a fényre éhezőket. Ezért van az, hogy a negatív emberekkel való együttlét után támolygunk a fáradtságtól. Úgy érezzük, teljesen kimerültünk. A pozitív emberek társaságában pedig felfrissülünk, feltöltődünk. Senki sem érintkezhet rossz következmények nélkül túlnyomó részt, csak negatív emberekkel, mert amint több erőt ad le, mint amennyit felvesz, ő maga is vámpir s egyúttal lelkileg vérzékennyé válik. A pozitív ember sokaknak tud erőt adni anélkül, hogy elgyengülne. Nagyok a bevételei és egészséges a benső ökonómiája. Az emberekkel való érintkezés természetes anyagcsere szükségletét szolgálja. Ha valaki például derűs, érzelmileg kiegyensúlyozott tud maradni nehéz helyzetekben, hittel és bátorsággal győzi a megpróbáltatásokat, már pozitívnak számít, mert magatartása erőt áraszt. Egészséges, benső ökonómiánk érdekében ezért nem csak jogunk van hozzá, hanem szükségünk is, hogy energiakiadásainkat egyensúlyban tartsuk energiabevételeinkkel, mert erőinkkel épp úgy nem könnyel műsködhetünk, mint anyagi javainkkal. Igaz, hogy a forrás, amellyel kapcsolatot teremtettünk, kimeríthetetlen, s a bennünk lévő szikra örök. Segítsük ezért mindazokat, akiket segíteni tudunk tettekkel, értékes tanácsokkal, jó gondolatokkal és gyógyító erőkkel, de csak akkor, ha nem vámpírcsoport lelkeket éltetünk vele. S amíg fedezetünk van rá. Amint azonban rájövünk, hogy az egyéni gyógyulás és építő visszajelzések szándéka helyett valami beteg pszichikai ninfománia akaszkodott ránk, amely kélyesen felissza a ráfordított energiát, s mohó, üres állatszemmel még többet követel belőle. Azonnal szakítsuk meg a kapcsolatot, mert ami ilyenkor történik, az nem más, mint transmutáció lefelé. Az arany ólommá változtatása. Az ilyen kapcsolatot kerüljük el, s keressük a konstruktív, megújító, inspiráló, Erőinket feltöltő szellemi forrásokat. Szívjunk be fényt, hogy fényt áraszthassunk.